și în cer și pe pământ, El tată, și sfânt. Aici este emisiunea de radio Evanghelia Lumina Vieții, îmbiindu și iubiții ascultători, să se pregătească pentru ascultarea programului L015. Preotul Valeriu este cel care vă va aduce programul acesta anunțat. Programul de astăzi începe cu versetul 48 din Luca de la capitolul 1. Numai înainte însă, de a parcurge episodul următor, al cincilea episod, din lucrarea pe care am început să o citim de curând împreună, intitulată Dar el a fost lepros. În ultima lecțiune discutam despre gravitatea oricărui semn de apariție a păcatului în viața noastră și dovedeam prin scriptură că nimeni nu poate să ne vindece de aceasta nici prietenii, nici doctorii, nici părerile noastre, nici un om, ci numai preotul, adică Domnul Isus Hristos. Eram am îndemnat să fim foarte atenți și să nu ne jucăm cu propria noastră fericire, dacă am semnalat în noi o umbră de tendință spre minciună, mândrie, răutate sau orice altceva, să ne prezentăm de urgență la preotul nostru care este Domnul Isus Hristos. Citim în Biblie că ochii lui Dumnezeu sunt ațintiți la această lume și la oamenii care o populează. La creație, în Geneza capitolul 1, se spune așa. Și Dumnezeu a privit la tot ce a creat și totul era foarte bine. Așa a putut Dumnezeu să descrie lucrarea sa înainte de apariția păcatului. O, oh, dar păcatul a apărut imediat și apoi citim. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toată imaginația gândurilor din inima lui era în fiecare zi numai răutate. Versetul acesta se găsește la Geneza, capitolul 6, cu versetul 5. Citim apoi mai departe în cuvântul lui Dumnezeu următoarele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor? Să vadă dacă este vreunul care să înțeleagă, care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat de tot. Nu mai este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Textul acesta se află în psalmul 14, versetele 2 și 3. Trebuie să recunoaștem că preotul a constatat că orice om de pe pământ este atacat de lepră. Dragă cititorule, Dragă ascultătorule, preotul, adică Domnul Iisus, te-a privit și pe tine și te-a declarat necurat. Acest preot nu se poate înșela niciodată. El te iubește nespus și nu ți-ar fi arătat, nu ți-ar fi spus astfel de cuvinte dacă ar fi fost vreo altă cale de a te ajuta. Acum câțiva ani eram la masă cu un medic care era specialist în boala leprei. El mi-a povestit că odată a venit un bărbat tânăr care i-a arătat o rană mică și care nu se vindeca. Medicul a consultat, l-a cercetat și a constatat răul leprei. Bărbatul era aparent sănătos, avea soție și copii mici. Acest bărbat era departe de a accepta că este atacat de lepră. Văd parcă și acum lacrimile acestui medic când povestea această întâmplare. Era adânc mișcat de durerea și compătimirea față de acel bărbat nefericit, pe care a trebuit să-l declare necurat, adică lepros. Ce să mai spunem acum despre marele nostru preot, care a plâns față de necurăția oamenilor care n-au vrut să vină la el pentru a fi curățiți? Cred, iubite ascultător, că declarația preotului asupra stării tale corespunde adevărului și se potrivește și pentru tine. Tu poate nici n-ai cea mai mică presimțire că ești pierdut, ruinat și pe drumul spre iad. Poate ai să spui, „E, dar eu n-am nicio presimțire că sunt necurat, eu Fac cu tare, eu tare, eu sunt un om curat. Ia minte dragul meu, afirmația aceasta nu are nicio valoare. Se povestește despre pidumiu meu, care în ultimul secol a fost în insulele Hawaii pentru a lucra între reproșii din Molokai. Mulți ani s-a consacrat aceste lucrări și a rămas sănătos, dar într-o seară, când a vrut să facă baie, i-a căzut apă fierbinte pe degetele de la picioare. N-a simțit nicio durere. Dar a observat apariția unor bășici pe picior. Atunci și-a dat seama că este atacat de lepră, căci unul din primele semne ale acestei boli este lipsa simțurilor în locurile atacate. După câțiva ani, după ce tot trupul i-a fost atacat de acest rău groaznic, a murit. Zona atacată de lepră, să fim atenți acum, o poți înțepa cu un ac și bolnavul nu simte nimic. Rezultă și de aici că omul care trăiește în păcat nu știe că este păcătos. La declarația preotului, leprosul poate zice, Ei, dar eu mă simt foarte sănătos, niciodată nu m-am simțit așa de bine ca acum. Îmi pare foarte rău, va spune preotul, dar este obligația mea să te declar necurat. Vedeți dumneavoastră părerile sau simțurile bolnavului în cazul acesta n-au niciun rol. Totul depinde de cuvântul preotului. Citim în cuvântul lui Dumnezeu și preotul care l-a văzut să-l declare necurat. Orice părere personală sau a unui prieten este fără importanță. Omul știa că este necurat numai din spusele preotului. Când autoritățile au hotărât izolarea locului aceluia din insulele Hawaii, unde a lucrat Pidu s-a dat ordin ca orice persoană tânără sau vârstnică bogată sau săracă de rang înalt sau de jos la care se va găsi cea mai mică urmă de lepră să fie deportată acolo fără nicio discuție. Legea aceasta a fost respectată cu strictețe. De pe toate insulele arhipelagului Hawaii au fost aduși leproși sau suspecți de lepră. Și dacă medicii constatau primele semne ale leprei, acești oameni erau transportați fără întârziere în acea colonie care a devenit ca o închisoare. Copiii erau smulși de la părinți și părinții de la copii. Oamenii căsătoriți erau despărțiți pentru totdeauna. La niciun caz nu s-a făcut excepție. Un bărbat care era rudă cu împăratul locuitorului din Hawaii a fost printre primii deportați. Tot așa stau lucrurile și cu păcatul. Bărbați și femei, părinți și copii, cei mai apropiați prieteni, trebuie să se despartă pentru totdeauna din cauza acestei boli incurabile. Iubiți ascultători, episodul lecțiunii noastre se încheie aici. Dar timpul de har, când fiecare din noi putem veni la Domnul Iisus, la Marele preot și să recunoaștem că avem lepră, pentru ca să fim curățiți de el și scăpați de la moartea veșnică, nu s-a închis, slavă Domnului este încă deschis. Să ne grăbim! și să-L folosim spre binele și fericirea noastră, mai ales spre lauda Domnului. Doamne Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că ne-ai trimis pe Domnul Isus și El care știa că noi suntem pierduți pe vremea când noi încă nici nu băgam de seamă acest lucru, ne a ieșit în cale și astăzi, te rugăm ca pe parcursul minutelor următoare să ne convingi tot mai mult pe fiecare de răul acesta fatal, care ne costă pierzarea veșnică, și primim pe Domnul Iisus Hristos să devenim copii ai tăi sfinți și curați. Amin. Cine ar putea să-ți facă parte De viața cea până de poarte. Cine ar putea Cine ar putea Isus îți spun și sigur știu, că ce a fost, dar este Viu. El are puterea. El are puterea. Iubiți ascultător citim versetul 48 de la Luca, capitolul 1 pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Acestea sunt cuvintele Fecioarei Maria, care răspuns la urarea pe care o face Elisaveta cu ocazia vizitei în munții lui Iuda. Emile smerite sunt singurul loc de pe pământ unde Dumnezeu privește cu mare plăcere, smerenia, este podoaba cea mai frumoasă a credinciosului. Ea desfătează ochiul lui Dumnezeu. Smerenia adevărată este dovada cea mai limpede ale pădării de sine și a primirii voiei lui Dumnezeu într-o inimă. Dumnezeu lucrează numai cu cei smeriți. Ei sunt singurii care știu și vor să adune ceea ce adună El. Smeriții sunt vasele lui Dumnezeu, în care El își pune valorile sale. Fecioara Maria a fost aleasă de Dumnezeu ca să poarte în trupul ei cea mai mare valoare pe Mântuitorul Lumii Isus Hristos și acest lucru s-a datorat faptului că ea a fost smerită. Credința și smerenia ei au făcut o roabă a celui preanalt și au pregătit trupul pentru primirea darului lui Dumnezeu. În cei smeriți se întrupează Dumnezeu. Ei iau chipul lui. Spune ea în versetul de mai sus, a privit spre starea smerită a roabei sale. Fecioara Maria se va fi gândit la ceea ce prorocul Isaia spune despre o fecioară din Israel, că va rămâne însărcinată și va naște pe Mesia, dar nu se gândea că tocmai ea va fi acea fecioară. Dumnezeu însă a privit la starea ei smerită și a ales-o chiar pe ea. Da, așa lucrează el totdeauna. Alege lucrurile de jos ale lumii, bancă, lucrurile care nu sunt, ca să-și aducă la îndeplinire planurile sale. Fiind conștientă de marea misiune a Fecioarei, prorocită de Isaia, și văzând că tocmai cu ea se petrece lucrul acesta, Fecioara Maria a exclamat plină de bucurie următoarele. Iată că de acum încolo... Toate neamurile îmi vor zice fericită. Nimeni nu poate rămâne indiferent față de părerea oamenilor. Nici mai ci Domnului nu era indiferentă părerea lumii întregi, de aceea spune limpede: îmi vorzice fericită. Prin Duhul Sfânt, ea a arătat poziția și starea care îi se cuvine. Ea nu vrea să fie zeificată. Starea ei merită dinainte? Vrea să-și o păstreze totdeauna și dacă trebuie să fie cineva proslăvit, apoi acela este Dumnezeu. Cât de mult avem noi credincioșii de învățat de la Maica Domnului. Smerenia ei trebuie să ne fie pildă în toată umblarea noastră. Dumnezeu privește cu plăcere numai la cei smeriți, numai ei sunt umpluți cu darurile sale și numai ei trăiesc cu adevărat fericirea. Continuându-și cântarea pe care o face ea cu ocazia aceasta, în versetul 49, Fecioara continuă. Pentru că cel puternic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este Sfânt. Dragul meu, tu știi că și pentru tine Dumnezeu a făcut lucruri cu adevărat mari? Poți să spui tu care sunt aceste lucruri mari? Dacă ești credincios cu adevărat, dacă te-ai întâlnit în mod personal și direct cu Mântuitorul Iisus Hristos, dacă ai primit prin credință mântuire adusă de El pentru tine pe crucea Golgotei, dacă te-ai predat Lui și ai încheiat cu El un legământ de bunăvoie, cum că vei urma? Atunci, da, tu vei putea să spui sigur și fără greutate, cel tot puternic a făcut lucruri mari pentru mine. Nu este destul să știi și să spui că Domnul Iisus Hristos s-a fi pentru mântuirea neamului omenesc, că El este mântuitorul lumii, ci trebuie să știi sigur că El este mântuitorul tău, în mod direct și personal. Domnul Iisus s-a făcut mântuitorul lumii, adică orice om poate să-L aibă ca mântuitor, dar... El nu mântuiește pe nimeni cu forța, fără consimțământ personal. Numai cine simte povara păcatului și vine în mod personal la Mântuitorul Iisus cu credință și pocăință, numai acela va primi izbăvirea și va fi pus în starea fericită de copil al lui Dumnezeu. Acestea sunt lucruri mari făcute de Dumnezeu pentru el. Fecioara Maria Putea să spună cu toată puterea ființei sale că Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru ea, fiindcă a fost aleasă dintre toate fecioarele lumii să poarte în trupul ei pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii și al ei personal. În adevăr, nu este lucru mai mare în Univers ca acela de a purta în tine pe Creatorul Universului, de a avea părtășie cu El, de a fi prieten și iubit. A fi creștin înseamnă a primi în inima ta pe Hristos ca mântuitor, ca domn și ca mire. Înseamnă să te deschizi total pentru El ca să locuiască El în tine. Ce lucru mai mare poate fi decât acesta? Orice creștin adevărat este un purtător de Hristos. Așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Sau, Hristos în voi nădejdea slavei, sau Hristos să ia chip în voi, sau Hristos trăiește în mine. Iată ce mai spune Fecioara Maria cu ocazia acestei cânteri binecuvântate în versetul 50 de la Luca, capitolul 1. Și îndurarea lui se întinde din nem în nem peste cei ce se tem de el. Celui care nu vrea să-ți primească mila și binefacerea, nu mai ai ce-i face. Cum să-i faci cuiva binele cu forța? Nici Dumnezeu nu face nimănui binele cu forța. Îndurarea lui este ca soarele care se înalță peste tot pământul, ca toți oamenii să se bucure de lumină și căldură. Dar dacă cineva se ascunde de soare... Soarele nu mai caută, soarele nu intră în pivniță. Tot așa și cu îndurarea sau harul lui Dumnezeu. Numai cei care vor stau sub razele acestui soare al mântuirii. Dar cei care fug și se ascund în gropi, soarele nu se mai duce după ei. Îndurarea lui Dumnezeu se întinde numai peste cei ce se tem de el, adică peste cei care vor să o primească. Dumnezeu este același, el azi și în veci. Îndurarea Lui se întinde peste trecut, prezent și viitor. Dacă ne uităm înainte, dacă privim înapoi, Dumnezeu este neschimbat. Toate descoperirile Lui Dumnezeu cresc și se întăresc în lumină și putere, în claritate, în lungime și lățime, în adâncime și înălțime. Așa după cum găsim la Efeseni 3, cu 18. În Domnul Iisus Hristos Fiul său își găsesc împlinirea lor strălucită, pentru că în el locuiește întreaga plinătate a Dumnezeirii întropată, după cum găsim scris la Coloseni 2,9. În el ni s-a deschis întreaga strălucire a lui Dumnezeu, întreaga sa putere, sfințire și îndurare, într-o lumină nebănui de înaltă și veșnică. Fie binecuvântat numele lui, în veci. amin. Tot continuând și cântarea, Fecioara Maria spune în versetul 51 de la Luca 1. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inimile lor. Dumnezeu totdeauna arată putere, înțelepciune și dragoste în toate lucrările pe care le face, dar tu nu le poți vedea decât dacă te uiți cu băgare de seamă la ele. Puterea lui Dumnezeu lucrează și când adună ce este bun și frumos și când risipește ceea ce este rău și dăunător. Versetul de mai sus ne spune că puterea lui Dumnezeu risipește gândurile celor mândri. Într-adevăr, cei mândri, oricât ar fi ei de învățați, nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, după cum întunericul nu poate săvârși lucrarea luminii. Prin mândria noastră, zice un om al lui Dumnezeu, îl facem pe Dumnezeu vrăjmașul nostru. Dumnezeu nu stă de vorbă cu cei mândri, ci le risipește gândurile, pentru că oricât de nevinovată ar părea, mândria este primul vrăjmaș al său. Cea din condiție pe care o cere Domnul Isus de la omul care vrea să-L urmeze, este lepădarea de sine, adică, Lepădarea de mândrie. Cei mândri nu pot face niciun pas pe urmele mielului blând al lui Dumnezeu. Numai picioarele smereniei pot alerga pe calea lui. Dumnezeu dă har celor smeriți, dar celor mândri le stă împotrivă, ne spune Apostolul Iacov și Petru. De aceea, prin puterea sa, el le risipește gândurile. Nu aduni cu adevărat pentru Dumnezeu când nu știi și nu vrei să risipești ceea ce mai întâi risipește Dumnezeu. El, Dumnezeu, risipește gândurile celor mândri, El risipește pe vrăzmașii săi, El risipește orice rău. De văzut psalmul 68 și proverbe 20. Spune deci fecioara aici că El a arătat putere cu brațul Lui a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. Feceala Maria, prin Duhul Sfânt încântarea ei, a înălțat limpede puterea lui Dumnezeu prin acele de șase ori El a. Să le recapitulăm. El a risipit gândurile celor mândri, El a răsturnat pe cei puternici, El a înălțat pe cei smeriți, El a săturat pe cei flămânzi, el a scos afară pe cei bogați și ultimul El a, din cântarea fecei Maria, El a ajutat pe robul său Israel. Toate aceste texte se află în versetele 51 până la 54. Aceste mari descoperit în cântarea ei arată felul cum Dumnezeu este un Dumnezeu care răstoarnă și schimbă, un Dumnezeu care urmărește un singur lucru și anume, omul să nu se facă pe sine însuși Dumnezeu. Copil al lui Dumnezeu, fratele meu, știi tu că ești rânduit în lume să faci un singur lucru și anume să înalți pe Dumnezeu și puterea dragostei lui? Cum îți împlinești tu această chemare? Iată, Fecioara Maria prin cântarea ei ne este o pildă și un îndemn ca să nu stăm nepăsători pe pământ, ci să ne împlinim cu râvna neîntreruptă chemarea noastră. Iată ce mai spune Fecioara Maria în versetul 52. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Cât de minunat lucrează Dumnezeu! El risipește gândurile celor mândri și răstoarnă pe cei puternici. Acest lucru îl face și pe plan mare, în colectiv, dar și pe plan individual. În versetele 51 până la 54 se poate vedea cum lucrează Dumnezeu. Primul atac este asupra filii vei, adică resipirea gândurilor a euului, a personalității noastre, după cum arată versetul 51, apoi el lucrează la răsturnarea celor puternici, ceea ce este o întăritură pentru noi. În momentul în care i-am deschis inima, el răstoarnă toți idolii noștri. Numai după ce sunt răsturnate toate puterile din noi, se așează Dumnezeu pe tronul vieții și este cu adevărat Domn Stăpân în inima noastră. El nu poate să domnească alături de o altă putere, adică puterea eului nostru. Deci prima lucrare pe care o face Dumnezeu în noi este lucrarea de risipire a gândurilor firii și de răsturnare a puterii ei. Acest lucru îl face și în biserica sa, iar mai târziu, la vremea cuvenită, îl va face și pe întregul pământ. A răsturnat, spune Maria, pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Minunată și limpede de lumină a primit Fecioara Maria de la Duhul Sfânt în ei de laudă. Ea a prorocit într-o limbă clară despre orânduirea lui Dumnezeu de viitor, când nicio silnicie nu va mai fi pe pământ. Dar și astăzi cei îngânfați care umblă după locurile din tâi și în lupta lor pentru a le ocupa fac să sufere alții și vor să sânge de semeni și aceștia vor fi smeriți. Dreptatea Dumnezească cere acest lucru și el va veni fără întârziere și fără să-i se poată cineva împotrivi. Se spune despre un părat care a pus patru regi în vinși să-i tragă carul. Unul din regi, în timp ce trăgea, se uita înapoi la roată. Împăratul l-a întrebat, de ce face acest lucru? Și el i-a răspuns așa. Mă gândesc mereu cum se învârte roata vieții. Cei sus, ajunge jos. Și cei jos, ajunge sus. Altă dată eu am fost sus, iar acum sunt jos. Tu, împărate, acum ești sus pe capra la trăsură. Cine știe când vei fi jos? Împăratul s-a speriat și a eliberat pe toți cei patru regi prizonieri. Fabulistul Esop a fost întrebat odată de către un balgiocoritor. Hei, cu ce se ocupa acum Dumnezeu? La care el a răspuns. Să înalțe pe cei smeriți și să smerească pe cei înălțați. Așadar, să nu uite niciodată omul, oricine ar fi el, că e om și că merge pe un drum cu surprize, care pot poți schimba într-o clipă întregul mers al vieții. Adevăratul echilibru în viață îl păstrează numai credința și încrederea în Domnul Iisus Hristos, numai omblarea smerită pe calea lui. Cei care sunt jos n-au de unde să cadă, iar dacă sunt puși de Dumnezeu în locuri de răspundere, să nu se socotească a fi ceva, ci totdeauna să trăiască practic smerenia. Slujba îi ține sus, dar Duhul trebuie să rămână jos și oricând să fie gata pentru schimbarea locului. Numai cei pădați cu adevărat de sine, cei care calcă exact pe urmele mielului Lui Dumnezeu, numai aceia sunt smeriți, iar dacă au o slujbă înaltă sau un dar deosebit din partea Lui Dumnezeu, să o ca și cum n-ar avea. Binecuvântată de Dumnezeu este smerenia, smerenia inimii. Ea se învață în fiecare zi, de la Domnul Isus Hristos, după cum suntem îndemnați la Matei 11, cu 29. Smerenia Iubiți ascultători, în cele două minute care ne-au mai rămas până la încheierea programului, doresc să redau câteva citate ale Sfinților Părinții ai Bisericii în legătură cu Smerenia. Fericitul Augustin a spus că, în religia creștină, primul lucru este smerenia, al doilea este smerenia și al treilea este smerenia. Ce se cere este mărturisire liberă, nu falsă, autoapărare. Ava Dorotei a spus că cel ce zidește trebuie să pună fiecare piatră pe tencuială, căci. Dacă nu pune piatra pe tencuială, se clatină pietrele și cade casa. Tencuiala este smerenia, căci orice virtute, fără virtute, nu e virtute. Cel ce face binele, trebuie să-l facă în smerenie, ca prin smerenie să se mențină ceea ce a făcut. Acoperișul este iubirea care este desăvârșirea virtuților. Sfântul Grigorie, teologul, spune că smerenia este rădăcina tuturor virtuților. Într-adevăr, precum o floare are toată frăgezimea ei la rădăcină și se ofilește numai decât dacă îi tăiem rădăcinile, la fel orice virtute tăiată de la rădăcina smereniei se ofilește numai decât și se pierde cu desăvârșire. Iubiți ascultători, în încheierea programului L015, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă lăsăm să ascultați o melodie orchestrală.